Kirola ez baitugu soa ipatzen eman kizununtan aitzol atutsa aizkolariaz bihitz Eran behar dauzkitzuet ala ere Aizkolariak sari bat eskuratu baitu, bainan sartu da triste etxera, diadanik Ez agutzen ote duzie aitzol atutsa gurtu bai, ez? Nik ere zegea erran orain arte Egia erran behar da, aizkolari eta olako erri eta ez dakit gauza hondirik. Beste, kiroletaz ere, egia gutxi. guti. Eta, beraz, aitzon latutsa. Dimar aizkolaria da, eta Euskal Herriko txapelduna da, bimila eta amalaua geroztik kirol lorpen bat eta sari bat beraz. Eta, azkena eskuratu duena... Deia egunkariak emana, egi kirolei Zegokiena beraz. Deia, hau da egunkari bizkaitajak, eren egun banatu zituen Deia kirol sariak. Eh, Hora deitzen zen sari emaitea. Euskalduna jaure gian eta Jose Manuel Monge onda baska igatiko kazetaria aurkez lezen. gain beste asko izan ziren saritutako kirolariak. Jon Ram, Garbine Muguruza, Mikel Landa, Leire Etxani, Zedota, Oinatz, Bengo Etxea. Saritua bainan triste hartu zuen etxerako bidea, beraz, dimako aizkolariak, zergatik. Txapeldun handia izateaz gain, Euskal Zahilea ere baita aitzol, eta sari banaketan Euskaraz hitz bakar bat erez ez zuten atera. Bere kesua eta pena txioen bidez partekatu zuen, beraz, Twitteren etxerako bidean beroan. Hola astena bere aria. Saritua izan eta etxera triste zoazen egun hori. Asteko pentsatu gabeko itzak idaztenari naizela egan nahi dut. Behag bada egun batzuk bahu damutuko egingo naiz eta jada ez da atzera bueltarik izango. Nundik datoren iret tristura, Gala honek euskeraz izan zuen bakarra bere izen burua izan zela. Oso gaizki deia eta antolatzaileak. Ez noren noren den bainan erantzuleren bat egun beharra eseguru. Batzuki izerdiz, bi pausua augera emaiten dituzten bitartean, beste batzuek, utzik eriaz, hamar pausua emaiten dituzte atzera. Segitzen du, beraz, espikatzen, ondoko txioetan, euskaldunak ziren izlari ere espaniolezko galerak, hitzak bakarrik, euskaraz, entzuten zen bakarra, izen abi zenak zirela baizik. Eta segitzen du, espikatzen, bera eszena gainera igozelarik zer gertatu zen. Nire txanda etorri zen, eta nire galdera aurreko guztiak bezala, gaztelaniaz. Gaztela niaz, nire erantzuna ordea, euskeraz izan zen. Eta horrela egin genuen elkarrizketa, galderak gaztela niaz, euskeraz, naturaltasun osoz egin nuen. Jendeak ordea ez dakit nola hartu zuen, baten batek aur, aurkezle eta ikusleenganako ganako falta zela, esateak eta pentsatzeak ez ninduen aserretu bainan bai Zorionak saritu guztiei, jarraitu zuena ametsak izerdiz betetzen alabokatzen du bere aria. Eguneroko burrak tipi haundi horien izerdia beraz izan da. Bota zuena itzol atutsak, Zorionak zuri itzol. Zorionak zuri itzol eta tele 5 espainol kate famatua bali mauzi demora piskat eta espainola maimintzatzen mauzi edu eh? ere baliuduzo egiteala ere jeskaintzen duten Telezinko kateko Got Talent, xaioko e, tarte bat aipatu nahi hemen. Got Talent, e, ustut frantzis ez dela enen kruaia ble talan, edulako zerbait. E, Boa, ikusiko uzia zerden idea, norbait eszena gainera igotzen da, eta lau epaile edo iru epailek, e, oian iritzia maiten dute, kanpo barne, segitzen oso abentura ala ez. Hemen, beraz, Got Talent xaioko epaileak, Agitzea lortu du donostiako sonakai flamenko taldea, atzogaueko programan izan zen hori. Kaldun, que se llama Mikel Laboa, es un canto a la libertad. Y nosotros, como gitanos y como vascos, vamos a reconocer nuestras dos culturas y espero que les agrade de todo corazón. Mikel Laboa, bakarlari Euskaldun, mitikoaren abesti hau aukeratu dugu, alazer zion hemen, askatasunaz, mintzoden kantua Euskaldun, eta hirrito bezala gure bi kulturak aldarikatu nahi ditugu. Ala zer gantzuen kantariak, eta beraz txoria txoriren itzak espainolera itzuli, eta kantatzen hasi zen txalos beterik, beraz agera egin zion publikoak, kantu buka eran, eta epaileek uh, galdera batzu egin zizkioten ondotik. Nolaz uh, kantu uri, nolaz uh, Mikel Aboaren kantua berriz hartu duzuen, ere berak simplek espikatu du. Donostian sortu gira, ikastolan gelditu gira, eta bi kulturen arteko topaketa logikoa beraz hemen sonakai taldeak proposatzen duena. Churia churi, horrekin segitzen dugu eta ondotik entzulearen iritzian Lactalis Bejo Sargo dekin anzigabe ondotik Fred Berouetten kronika aquí va akai ditzen da talde hau txoria txori kantua beraz flamenko taldea donostiaga eta be haien uh, sustrai gitanoak eta euskaldunak nahasten eta be, nahasten dituen taldea erramezala espainol kate handienetariko batean agertuzen atzo gauean lehiak eta batean Musikaz e, setasun se gehiago Laste Javier muguruzaren azken diskoa deskubriara baitako Fred kufret behuetek benen lehenik entzulearen iritzian peio zahot zuri. Laktaliz. Laktaliz behiesnea eta haien ekoizleak egoera rahian, eta beznie jauntxo omaltzuga buru eta igiz. Emanuel beznie Lactaliz taldearen burua da. Unen fortuna amabi miliak dolaretan estimatuada. Ogoita irumila laborariek oizleen esnea erostendu, ara ebasteen markatu. Guti gora behera, sortzi miliak esne pinta, euneko laro behia behi esnea derarik. Horako fortunarekin, ogoita amak zentimapetik hor du bakarrik behi esne pinta, ahal gezungajia, ta ondori hua. Ebe, ezinean, laborariek buruaz beste iten dute edo giltza bortapian ezartzen. Ola segituz, beznie ez dageiago izanen esne unibertsoko doberman zaharra, baizik eta genozidman bat. Una hemen, John Mekel taldearen maltsukeri batzu. Bi milagaren urtean, laktaliz taldea garaian beznie taldea deitzen zena, judiatua eta kondenatua izan zen, publizitatek ezurtia egiteagatik. Hala nola konte gasna salduzuten, konte hauzea irrespetatzen ez zuen esnearekin. 2000-2010 behiz, galbanik, hau laktalizen barne denak, gasna ustelak, berziklatu zituen behiz saltzeko ondotik. Gasna hau ezagunaren motzak erazen. 2000-2002an, salduzuten sterilize delako esnea erjanez esnez reskoazela, eta hori esker esnea kareago salduzuten, hauze malzurkeria, eta bezeroa ahapatoa beti bezala. 2000 amazaz piko urtebuka eran, zalmonell bakteriak atxemantzituzten ninien esne horietan. Bai, bai, niniak ere nahi ditu, ez bakarrik laborariak. Jakin behag da zalmonella bakteria lanjerosa dela. Kakeria, tripakominak, burukominak, kakeria odortsoak ekartzen ditu. Begoi bat hau izan dira Frantziaan gestatuan berri honbat munduan. Largoita hiru estatu arazo horrean bahne dira eta errautx hau salzen duten supermerkatuek shup, zer. Ebe geienek segitu eta honore segitzen dute saltzen. Beraz, niniak bali maitu zieta esne guti otoi ez eros, piko, pepti junior, ala mil bio izena duten olakorik. Begeon mil paketaren gainean baita kasua, ez trompa, kasumazie. Infogisa, laktalizek, rogoita zorzi esne errautx eko ditu urtero eta esneki transformatzaileetan lehen-lehena da mundu oso zehar bere amazazpikakotx giru miliak euroko zenbakiarekin. Errautx historio untan, kontrola sanitarioa konpize dira sosakotxeaten truk doika. Unen baknean laktalizeko batzu aurkitzen dira, beraz ez dauzetak gazkerik egiten. Ikusi zoraindik badirela salmentan ezin sinetxeada. Jakiten da ere talde hunek dirua gordatzen duela Luxemburkon, eta ezainit, justu bi miliar. Ez ditu konduak publikatu nahi, nahiago du sosa, gorde eta mila bosteun euroko isuna pagatu hauzitegiari. Beraz, animareko beneficioak egiten dituelako elaborarien bizkar, gomitatzen zaituztet izen hauetako moskinen ez erostea: Laktel, Brideliz, Trezidan, Flambi, Galbani, Parmela, Rondele, Joatele, Zalakis, Istara, Bele, Posa, Societe, Luperak, Sozeomoan eta anzten ditut. Kapitalisten pajean erantzunetariko bat boikota. Entzularen iritzian, peio zarrot milesker zuri eta orain musikan segitzen nogu fred behuat zurikin. Bai, gaur irun aldera goaz, Javier Muguruzaren disko begiaren aipatzera. Le uve stavano lì Le uve stavano lì Le uve stavano espaldi, Javier Muguruza, idazle izateaz gain, musika munduan dugula. Bertzeak bertze, denboran, le de mekanizien edo Jose Ripiao bezalako taletan ibili ondoan, daro egarren kantautore bezala ibiltzen asizen, geien bat, jazz eta pop lasaia ostartuz. Gau hemen, hau gestuko dizuedan lehiobat zabalik izineko diskobegia, ere bakarkako ibilbidearen amabos garen adaiadanik. Et zait Iruur egiten duelako et zait gustatzen poesia Iruur egiten, duele con esa tenduda berría loé acta carza manja un morare ya roceyas ti ninguna daun dago bi seri onre sobatet elete diskoberioneak vegetasun behi frangu ekartzen ditu instrumentazioaren aletik bereziki alabainan bere oseiako erusotasunetik juntzeko alako behar batek bultzaturik xabier muguruzak napoka irria talean ibilia izan den eta gaur egun anarirekin ibiltzen den ander muxikaren gitarra elektrikoaren laguntza orain goan. Bertzale, kara soeño izen artistikoz ezagunagoa den Javier Vicente musikari eta ekoizlearen ekarpen elektronikoa ere funtsezkoa izan da hemen. Bi musikaria hauek, edekki jakin dute soeño elektroniko eta gitarro kitu dotorez kantu hauek jantzten. Beti ere, artista irundakaren giroa errespetatuz. Halabainan, Kantu hauek kolore begi bat balimadute ere, usaiako publikoa ez da galdua izanen. Noktasuna ez baita funtsian alatu. Egitmoa, beti bezain lasaia da, melodiak zainduak, eta javierrek testu intimista horiek sekulamaino obekizu zoglatzen ditu. Ez dakit zer pentsatu, zer sentitu, ez dakit zer esan, está aquí hondo no la Nire mire aurrilla zer izan Hakean Au du desbeste bat baña esta naiko ja ribe ar du Zurtzatiak jartzen die bezala zortzikantuz osatzen da horietamasei minutuko ira opematen musika muguruzak berak sortu bali madu ere itzen zataldiz hainbat idazleren laguntza ukandu horien ahtean Inigo Astiz Angel Ego, Lourdeso Niedeja Iñaki irazu, Arkaizkano edo Iban Zaldua hau txetan Mireia otzerin jauregiren laguntza izan du eta gomitatu bezala Tulsa taleko Miran izak antariak du Garaiak ez dira txantxetarako, eta musikari bezala, hitz edera hoi ere, iruntasun puntu bat darie. Haipatzeko da ere, haimatuktez resistenzia disketxearekin lan egin ondoren, Javier Muguruzak, disko behi hau, mara mara itzeneko bere zigilu, jopioarekin argitaratu duela orain goan. Nola nahi ere, ahun txaloguagiak iruritzen zaizkit, artistak ukan hausagdia, eta diskontako ontako kantuen freskotasuna eta kalitatea ere bai. Diskoak, soñu nadardura hain izbalitu, eta amekaldi zentzun ondoren ere zerbait berri eskainiko dautzu. Ea bide batez publiko berri baten gana iristiko baliuduen ere. Nera aletik, bertzerik ez orain goz. Helduden aste arte usten zeituztet, lehiobat zabalik diskotik hautatu dizudan kantu honekin. Kontra esanak. Bendurrik ez izan Kontra esan e Kontra esanak dia, bizitza beata, maitaitza zu maita, zure kontra esanak. Asfaltokume petoan aiz, baina mendikoa ropa, janszen dut zebesteri. No a doce lez no te jode sale la morra tua vai ne cedea ta filmanc sarete haistan pero modua sapi la mi koama chistava vai Kontrasena nei Kontrasena Bizitza mera ta Maite itsa zu maitat zure kontrasena Eskerantzaleko betea no ana Bañaitaren superaurka, egonaz betidanik. Demokraziaren alde buru bero, baina hemen ez da inoiz torturatu kontra esan kontra esanak dia bizitza berata maitaitza maita zure kontra esanak beldurrik ez izan kontra esanei. Zorazanak dira, bizitza beha eta Baitaitza azomaita, zure kontraizanak Javier Muguru Zarena Gendiskoa, Fred Berroetek Orkesturik Milezker uh, Amar Minuturen Buruan Guregomita, Juri Agirre Izango da, pasaiako badia Dokumentala Orkestuko dute gandean, Doni Banegaraziko gaztetxean Milabatziuntal arogeita Lau urtean, Polizia Nazionalak Lau militante Il situenekoaz Se eta sunak laster Bosterdiak, eme entuzuzkali ratietan Berriak zurekin, Bernadet Argain Zudmin sosietateak estu baimenikukanen ukanen gobernutik urherik badenez miatzeko edo ustiatzeko kambo espeletaldeko hameka errietan, vensan brük amboko deputatua kukandue egun oren segurtamena ekonomia ministeritzatik Zudminek gainera estu beste errekursorik giten halko EPA iraganabaita. Baijonako abokatek bere nauzitegia zaindu nahi, hiruetan ogoi hi bat elgarretaratu dira goizuntan nauzitegia itzinean, salatzeko gobernuaren egeforma, neorekin haipatu gabe egin nahi duena, ministroak hilabete baten buruan eginen du proposamena. Espeletako peletako epizeria kario egi hau hetxiko da eta jabeak saltzeko eman du, bainan herriak bali mazuen ero ere erosteko lehen tasuna, ez du hartuko presioa goregia baita, aldiz ondoko etxearen erosteko sedea du, beste epizeria baten zabaltzeko. Departamentuko konseiluan egundute urteko lehen busetaren estabadatzea eta boskatzea euntameka miliun euroko investizamenduak presentatzen ditu Jean-Jacques Lacer presidentak. Jugbian prodebiko xabelketan bie euskal taldeak biarrariko dira, baionak horriak eresebituko du, miarritze aldiz, nahborerat joanenda. Gehinzu zure elektriko morginaiz, hosti harutan izan den naiz kantuz kantu ihatsa lauetan. Petsero saioa euskal gazietan. Asteuntako Petzeroa Gindia mintzoda, agituta duzenozu, agituta Usteuzu, harrika harriko nitzela Izpeiko, gaineko bentiako, juan <gülüyor> Petzero saioa hostiralez dita laudenetan, Larun batez goizeko zorxiek eta egoietan Igandez eguerdia <gülüyor> irolari profesional jokozkampo saioan ostegun haratsa hontan. Eskuzkalari bat lehenik iker irribagia binakako txapelketaren kari endaian jokatuko du ostiral untan, binakako txapelketatik kampo bada ere, txapelketa untaz pondua egin enduguarekin eta piloten kalitatearen inguruan memento handiren ez tabaidetaz hariko gira berazik Ligaren partean bidasoako eskubaloi taldeari interesatuko gira AXER ZUBIDIA atezainarekin Espainiako ligako lehen mailan ari da bidasoa talde haundia eta gaztea AXER ZUBIDIA atezaina beraz gurekin jokozkampon, sarri haratzeko zazpiontan egepika ostiralean haratzaldeko goztorenetan. Martin Salakain Juan Antonio Urbelzek, zuzendu ikuskizunaren ikusteko parada izanen da aste buruntan bai honan. Ezukaleriko beste zazpi dantza taldeekin elkerlanean aizan dira argia dantza taldea, baita ere arte dramaren partaidetzarekin. Ikusgarrian parte hartzen duen Ander Lipus, aktore eta taula zuzendaria, hostiraruntako gomitagoiz izbegin. Itzeta put put itzeta put put itzeta itzeta itzeta put put itzeta put put itzeta put itzeta itzeta itzeta put Prentxan, ipagai nagusiak tenore untan, uh, beh, lehenik aipatzen nahalda, urre ustiaketarik ez dela izango lapurdin. Hauda titulu nagusi, emengo edabideetan, ipar euskal erriko hitzan, eh, argian ere, zudmin kompainak zingodur, urrerik ustiatu lapurdin, eta bere ikazta puntu eus eta media bazken uh, webguneetan, uh, gai Botolo gisa ere orkesten du edabideak, berak atera baitu goizuntan gaia, zudminen egitazmoa bertan behera, frantziako ekonomia ministeritzak estio urrea esploratzeko baiminik, eman zudminen presari erabakioren kontrako erre kurtsorik ezin du diarri. Beste gaietan autogobernua eta titulua hau Madrilen esku hartzean aurkako akordio zabala Eusko lege biltzajean. PP ez beste talde guztiak bat egin dute eskaerarekin, hausitegi konstituzionala aldatzea galdegin dute, plurala eta orekatua izan dadin ideologiai eta lurraldeei aldeai dago kienez. Tortura sailean berrian, laukoak mozio bat aurkeztuko dut, torturak ikertzearen alde gero abai, keatxibilduka alduguk eta eskerrak nahi dute Nafarroako parlamentuak Espainako gobernoari eskatzea torturak aitortzeko eta biktimei erreparazioa emaiteko. Eta biktimen lekukotzak jasoko ditu justuki Foro Sozialak otxailaren ogeita lauean beste titulua aurkezpena egin dutek prentxaren hain zinean gazte izen Foro sozial daunkorak itzorduak saioa aurkeztu du, en T Zunas bizikiretza eraiki, indarkeria mota desberginetako biktimen lekukotzak araban izango da izenburua. Errezent, ahizateko psikologia piskabat ukan behar da. Ipar Euskal Herriko hitzan titulu hau uh, apantxika urrutirekin, egin dute elkarizketa hemen, handere xerora prestatzen ari dira hiri ekainaren iruan eta ireilaren amaseian taularatzeko. Errezent, ari den irugaren pasteral hontan, eont oita margari zaleko ordinatzen dabil urrutia. Hitzan, bera zirako Ondakinen kudeaketa argian eta Marseilla aldeko e baten battena dibidea e gaietan ere dioxina topatu dute fos surmer uh, poloan edo fos surmer irian den polo hortan geroztak gehiagoa gertzen dira uh, be, industriak dituen ondorioak osasunean, eta beraz argiak ere hor segitzen duna azken aldi hauetan artikulu desberdinetan, eta siberuan bizi eta lan egin herria bizi dadin, hau da beste titulu bat, herrigintza sailean argiaren ondoko uh, uh, zenbakian, lehen horri aldean eman du siberua argiak, nola bermatu populazioa eh, sueroan titulupean eta kazeta puntu sen bestalde etorkizuneko egonkak orkestu ditu Baionako suprefeta berriak herbe jonatan baijonako suprefeta berriak kargua hartu berri du eta, eta beraz prentsaren aintzinen orkestu da eta bestalde media bazken eh, Basuaren erreforma eta bost neuhi nagusiak titulupean ere sehetasunak basoaz. <risa> eta sudoztekin bukatzeko prentsaitzuliau, titulu nagusi, maeliz afera eta gorpua eta bere jantziak atseman dituz dela, uda titulu nagusi, eta bayonako shailean, bayona shailean aldiz, Garaia etorri da, doni bane loitzuneko merkatuaren zat mobilizatzea, oda titulua Lachai ezta riskuan, doni merkatua Franzia mailako lehiak eta batean parte hartzen baitu TFN kateak proposatzen duena, ala, zitu esten xe eta sunak Hitz eta putz Hare, jok pixka bat atxalde untan, eta mm, ondoko gomitari lotua den kantu batekin Baia de Pasaia deitzen da, barrikadak aterazuen kantua. Pasaiaako badia dokumentala aipatuko dugu Laster Juri Agire gure gomitarekin. Alcorrompe el financio Las balas van en la orilla. Ya no hay salida ni no oportunidad Vayamos a allá a buscar criminal Sangre Vayamos a allá a buscar criminal Sangre Vayamos a allá a buscar al criminal Vayamos a allá Uniforme Queda el anonimato En el cuartel un brindis Esta vez fueron cuatro Señor gobernador la sus de las manos Todo fue correcto Éxito asegurado 再见 Zahikada taldea, baia de pasaia, kantuarekin eta laster jamar minuturen buruan gurekin izango da maia muruaga kantuzkantu aipatzeko bainan linik, ergamezala, gure gomitarekin txegitzen dugu. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskal irratietan. Pasaiako badia dokumentala igandean garaziko gaztetxean ikusgai izango da. Filme egileak ere hori izango dira. Euskal erriaren zati bat markatu duen gertaldia. Azalarazten duen dokumentala memoria historikoari ekarpen bat egiten dion dokumentua ere. Gurekin pasaiako badia filme dokumentalaren egileetariko bat. Iuri, agire, arra txaldeon? Baia, arra txaldeon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 Dokumental bat, gertakari hortaz egitea erabaki duzue? Eh? Bueno, eh, gehu azpeit jarra gara, edo nahi dakoetako bi ere azpeit jarrak ziren, eta zankazua naiko gertuzea ezagutzen genuen, eta ikusten genuen ba bai, zenirak eta oraindik ere borrokan jarraitzen zutela, babeska bai, tegia argitzeko eta, eta erabera ikusten genuen, e, zela historioa, duak, gol pelikuletan ikusten genuen, baina eta latkarriagoa eta zinezkaitza eta, bueno, bintzat, e, guk leure karpen ari negin nuen ba ikusentzun alorretik, eta, beraz, bat zenekin jarri, eta, bueno, aukera dela ikusi nuen, eta, horba, piskana piskalaka, ba dokumenta lagitarekin bai, genuen. A, zpimakatzena da, ala ere, gara jartan ez zineztela, ora ere sortua? Bai, ala, bai, ala ere, urte hemen, uminaldiak, eta e, justizia eskatzeko ekimenak eta egiten ziren, eta, bueno, bintzat, Ba, bagenuen e, gertagaren berri, eta, bueno, nahizu eta goberetako, keu ba, jaio horretiko historiatzu izan, da, ba, bueno. E, Garantzia zuen, eta gainera e, justizia eskatzea horrekoen gorkultasuna badu, eta orduan, ba, gorkultasunarekin nire lotu da hori bazuelako, abiskagat e, dokumentala egitea erakienoen. Mm. Nola hartu zuten, e, familiko kideek, zuek haiengana joan zineztenean, Baina ez da, noso guztur hartu zuten, aurratik ere beraiek bat zuten, hilea edo zerra edo dokumentalot egin zitek eda eta, eta arroa baukera aprobazatu den nirenean, e, guztur hartu zuten. gero adakero bera identako e, dokumentalian parte hartzea ez dela errazia izan, bat azkotan behar netran mugak eta haurendik edo bait eztelako, eta hori azpaldiratzea ere izindelako bera identako dokumentalian parte hartzea, baina no, denbora osoan geukondohen eukitugu, edo e, zer gauza bere egin dugu eta baina bueno esaniteke bai bera, bai bai gustura leitu horrela aina con la nada aquí uh, ojo um, le beraz osatutako dokumentala da um, familiaren gana joan zarete nola pasa da nola pasa e, ba, dira el carresquetak bai izan el nahiko gogorra izan da bai izan el carresquetazko gogorra izan dira eta partzuan mes da bai senidentzako bai E, oso gertera lazgarriak zentitara honi ere barne trauma asko dituzte Eta, bueno, bai beraiek, batizo beraien, aku bera askotan elkarzeatik etxire biltzen ginten, ma Oso, oso arduratuta eta abiskabat e, bat ezte dut Eta, bueno, ikusi gait duen, baina e, bai testiguei, bai elkarzeatuei Aimezteko atratua pasatuta bere, baina zerbait zerbait zerio bai, egin zer behar genuela zerbait txuko da egin eta, bueno, zaietu gara kalida ezko zerbait egiten, eta ezan dago guztia unhar izan dago edukitzen. Mm. Hor zen, iden lekukotasunak uh, grabatoitu ze, baita, uh, Rosa Jimeno berarena ere? Bai, hori bai. mm -hmm. e, da, bai. Nei ezan, Rosari egintziotena zinezgaitza da, izugarrizko ruelda edo Rosari egintziotena, eta, bueno, e, bera ere hau zarte izan da, e, guzti hori kamara horrean ezaten, eta oso zaskat dago da. Bada. Pentsa zunto, bai, olako lekokotasumate maitea ere hausardia ondikoa izan behar zela, ikusirik ondorioak edo zein izan ziren, gaia gizarteratu behar zela, beraz, eh, garrantzitsua zen zuen zat? Ba, egu, hori genuen, ba, anekien, ba, azpeitean, eta da, zezan baitokitan ere, bere, ba, oi hartzun edo da ba, pazudena baina orain dikaren ere, azkoso gola zabaltzeko, Gana azko zehuela bateko, eta nogu ikusentzun ezkote geure egin egin duen, eta arduan dokumenta lan egin, bintat ba, guztiago apur bat baintez ariat, e, lorten ari gara, ba, eskoleareko bai historia mozaiko bat baletua bere lehkutxoa izan darko lukeela epazeako agarra, eta porka-porka lehkutxori egiten ari gara dut. Mm. Bertsio ofizialaren arabera, enfrentamendu bat izan zen, gainerako bertsio guztiak diote tirokatu egin zituztela, egia gertzea lortu ote duzue dokumental honekin? Bueno, egor Miguel Pastel zidukarretu benuean, familien abokatua, harek ezaten zuen azken batean egia juridikoa dela gautza bat, azken batean bide judizialetatik eta zeriozteleituzkela eta e, konbenatua doenean bakarrik lortzen dut egia juridikoa, Nebe beste batzu beste beste kasuatuetan egia da, en, egia sozialaren bila ere joan gaitezkela eta gu gubeintzet e, karpen hori egiten zuiatu dara eta bono argi eta garbi zen pasaian, orain egin behar dena hori gizarte datu, eta benetako ben egia az, azaliratzi, da gezurra izan zenera, bertzi ofiziala, alu agaten edutzi. Hmm. Eta xeetasunak ere, zakieta hori ere gehtzen da, xeetasunen garrantzia adibidez gorpuei egun ta mairu, bala, zulo, zenbatu dizkietela azpimahatua da. Olako ere garrantzia eman nahi zenuten? Bai, nozki, nozki. E, Iltetagoetan e, testi guzuzunak zeuden, ba, josea meri nobera ari bidez. Egero, e, errit, herritik ere jende zer nekziroketaak entzun eta ikusi zizuela, hori dutek ere dokumentaldean daudan, eta gero pakotxe horri amediku forenziare elkartzen dugu. Eta arek esaten zuen, e, gorpuz batzuten hain dezte balazulo niz ez Eta hori, laroik ba marka dati dela, eta bera oso gauza borrak ikustako dela. Eta esaten du berak baita ere, ba, esuela durae em eh, operatiborenen lurra den agintza zela veraz frogas ke ni eta berzio ofiziala ga eh, gustiz duraela Uh, lau gorpu badira, lau gorpuren silueta horiek ere uh, irudian famatuak dira, zuriz mar margotuak baitira pasaiako badiko ahietan dut ara turbildu zineztelarik zuek filme egileek ere senditu zenotela zerbait berezian, bertan? Ba, egia, eh, paseo nozutok hipolita da, ibilbi eh, dazta eta jindazko dinten da, nire baina arrekte eritxitakoan eta silu eta eritxitakoan intrezan atzen ditela. Bala, ez eh, da hori ez dait berezia edo eh, bat egiztatea garen. Eh? Eta nola bat egiteko ikutu ilun bat ero ematen dutela, eh, eta misko bat zer pentsatu ere ematen dutela zilu eh, hori eta horiak. Eta aktualitatean dela ere jaiten aldugu? Estrasburgoko hausitegiak aztertuko du, beraz, kasu hori? Bai hori da, gu eh, dokumentalak egiten ere gine mitartean hausitegik eh, dela juzitean familiak. Eh, Dokumentela maitu eta denudera maitu amaitza gainela enkosienzo eh, la karchela batatu zuen eta orduan askeria eta egotan eh, Estrasburgola jodute familiak. Horan ikusuegin beharko da enea eh, Estrasburgola ausiteiak unarten duen edo ez ena eh, usia. Egia ezan eh, uneko ondio bat kampuan gelitzendea eta bueno, ez da erraza izango ausi bat zartean egia da zeneidak eta zehkula kolana ikena deirela eta bueno, egia da posiblen. Hementxe beraz Pasaiako badia dokumentala igandean uh, garaziko gaztetxean uh, erakutsiko duzuena zuekan bertan izango zarete ere filme egileak? Eh, bai bueno, Erik aznal egiletakoa eh, izango da bertan, mm. azken batean eman dipilluua ditugu bai bihar gaur miranda euron izango gara, bihar plentzian etzi doniaren adazin mm -hmm. orduan iru zuzendariak e, piske batimanale eta parnatzen ditugu eta bueno, mm -hmm. orain konetan eurikaz izango da doniaren adazira joan goena Ado, xongi, beraz gaueko sortzietan eta gurekin ginoen, Juri agire, mi lesker Baiz, egoi Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietara arantxa ididarekin oskal irratietan Eta orain hitz orainitztaputz mankizunen segitzen dugu, maia muruagarekin arratsaldeon. Arratsaldeon. Boi gerran, gabe, bada kigun orden garko gomita. Bai, etzeko bai. ba. lanak egin ditut eta... Bai, entzun dugu, zure autopromoa eta <laughs> entzun dugu, e, euskal irratietan, beraz, bihar, zurekin izango da, kantuz, kantu emankizunean kizunean, tristan burgi. Hori da, hori Diska bat, plaza datu behitu berriki, ipar horatza eta ara, bere dualitatea lanaren, bigarren aldea, ezagutu izango dugu bihar, atxaldeko pa, postetatik aurrera. Lauetatik barkatu. Ha, Iazko mordutek egin nabir. <laughs> Lau eta den beraz ai biak, eh trista dualitatea, zen, zer da hor dualitate horren gibilean. Dualitatea zango du diskau eh, ba, kontra esan ei buruz eh ba, mintzo dela, eh ertsez berdinatik eh, hartuta, gai ezberdinak konkituz eta berak kontatuko dugu obekio, bere lanaren egitasmoa zein izan den, beti ere berak bizi izan duena edo eh hurbiletik eh, ezagutu duena kantura ekartzen baitu. Eta, araba, orotara, amabi kantua orkitu izango ditugu dizka honetan, ez dira denak berriak eh, horietarik bi behintzat eh, trobador bere lehen laneko barremiksak eh, baitira. Baina, esgan bezala, bihar hobekio esplikatuko dugu bera, bere hitzetan, mm -hmm. zer helara eh, zina izan duen ez eh, egitasmonek. Hadoz, mm, ala ere, uh, Tristan Murgi eta oreba dira hor, ez da bakarriki? Hor dira. Hore ba, taldearekin ari da, hore e, ba taldean e, musikarian itz badira, eta egia da daurein arte aurreko diskarekin e, ba, kontzertuak eskin izan dituela batez ere bakarka, baina errandigunaz orain eh, Badiskau Plazaratu eta lehen kontzertuak eh, bakarka ematen segituko ditu baina ore bataldearekin ere eh, ba, zuzenekoetan parte hartuko duela, ez? Eh, Azpimarratu dugu beraz eh, ore bataldekoak ere aurkeztuko dizkigu nortzuk diren abentura berri honetan sartu direnak eta emaitza eh, emaitzairen nabaridalanean. Ebea zorrekin agurtuko gira beraz eta zukean bezala billard dena jakingo dugu, Tristanek berak obeki esplikaturik eta kantu batekin agurtzen gira, laide? Bai, bai, e, diskari izen ematen maten joan kantua, entzuko dugu, beharrezkoa da, utxa, e, izen buru pean, e, mm. ba, bere azken, izenburuarekin buruarekin izen bere azken dana, eta arantxakasun maun, bihar ar, lauetan entzun nahi kantuz kantu, baina hasteontako emanali bakarra izan nenda, e, ondotik, mm. ba, kirola dela medio Ez baita izango aste bukaera honetan bintzatu. Ados, borden bihar datxaleko lauetan eta egiten bada webunean ere izango da, laideaz? Bai, eta ondoko astean ere, ba, beste ondotegi batean emango dugu. Ados, untxa, ebedorekin agurtzen gira, maia murua gamin esker, eta bihar arte lauetan. Bihar artean. Genako bizarren hau txar, kuldumca biz siyahada sa funçla aşmamana ikzola da aşmaz səndən yen vaxta ikzola senshi to va keçici momentdə hətta oyğun yisən Sei sano, sur espero. Ora in natura. Nagasu isho. Ora in natura. Suru mondo. Suru mondo. Suru mondo. Suru mondo. Ora se lo venica. Posso chiamorne e mi cazzare e la sento un miracolo vorrebbero bidaka quantità da mikatza Txe beraz, Tristan murgita horreba bia jure hartuzia txaldeko lauetan xe eta xungu zientzat. Iso! Iso! Iso! Oztegunean Isoen mankizunean, hilabeteak ezitugula entzun eta Isoen mankizun autatute beren berrien emaiteko begiz-begi txaldeko kideak. Guregomita izanen nira benen chok folka haipatzeko. Ostegunnean, iso emankisunean kisunean haka txeko bedel Martin Zalakain, Juan Antonio Urbelzek, zuzendu ikuskizunaren ikusteko parada izanen da aste buruntan bai honan, Euskal Herriko beste zazpi dantza taldeekin, elkerlanean aizandira argia dantza taldea, baita ere arte dramaren partaidetzarekin. Ikusgarrian parte hartzen duen Ander Lipus, aktore eta taula zuzendaria, hosti gomitagoiz gomitago izberdin. Horrek inbukatzen nahitztaputz, gaurkot haste untako gainera bia rostirala baita, eta rango dut ere, kakotxe nartzen askenean, haste baita, haste buru kronikalariak e, berri zentzuten narko baititu zue atxaldeko lauetan hori larumatean, eta igandean egoerdiko berrien ondotik. Han nartzen, izan ontsa, izan seiak euskari ratietan.